Comencem aquest primer informatiu de la setmana d'avui, dilluns 17 de juny, doncs amb la notícia del cap de setmana i és aquesta reelecció de Josep Piferrer com a nou alcalde de Palafrugell amb el suport de Som Gens del Poble i Junts per Palafrugell els set vots favorables dels regidors que va treure Esquerra el 26 de maig se de sumar els vots a favor de Som Gent del Poble els tres regidors que té la formació de Joan Vigues i els dos de Junts per Catalunya malgrat no fer-se oficial el pacte entre les forces sobiranistes de l'Ajuntament de Palafrugell Josep Piferrer va ser reelegit alcalde de la Vila i aquest pacte però ens de dir que no representa cap sorpresa i és que les tres les formacions ja van oficialitzar un preacord dimarts, tot i que... Doncs el fet de que no s'oficialitzés deixava encara a l'aire aquesta possible investidura de Josep Piferrer. En aquest sentit, el recolzament d'aquestes dues formacions no serà gratuït i és que, d'una banda, Som Gent del Poble ha aconseguit un pacte perquè el darrer any d'alcaldia sigui per a Joan Vigues i, a més a més, tindran tres regidories d'aquestes, podríem anomenar, potents, com són Promoció Econòmica, la qual lideraria Joan Vigues, obra pública, que seria eh, que continuaria en mans de Lluís Ros, abans Convergència i ara Som Gent del Poble, i per últim Esports, que passaria d'Esquerra a Som Gent del Poble amb Isidre Atenes al capdavant. Ho explicaven així Josep Piferrer i Joan Vigues en el ple celebrat dissabte passat. Els propers dies continuarem debatent amb els tres grups que m'han donat suport per la composició del Cartipàs i per les principals accions per portar a terme. Sí, manifestar, avui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 Hem cregut convenient que som gent del poble estigui al mando de l'IPET a l'obra pública dels esports. I a partir d'aquí, de la realitat socioeconòmica del poble i en estreta col·laboració amb els sectors implicats, aplicarem aquestes actuacions inicialment coincidents per dinamitzar els sectors comercials i turístics. D'altra banda, encara queden serrells per tancar l'acord amb Josep Salvatella, com avançava el diari El Punt Avui, a mitjans de la setmana passada, s'havia reunit i havien arribat a un acord per al suport de Josep Salvatella, tot i que amb recança, perquè quedaven doncs, pendents saber quines àrees els, liderarien els dos regidors de Junts per Palafrugell. No obstant això, el candidat de Junts per Catalunya a la nostra vila va deixar de veure que formarien part del govern.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 Del És un compromís que havia elevat pels suport rebuts en les urnes del passat 26 de maig. 2.510 vots d'Esquerra Republicana, 1.395 de Somgent del Poble i 905 de Junts per Catalunya. Un total de 4.810 vots, molt prop del 55% dels vots emesos. És veritat i que ho han dit i jo també m'hi afegeixo que hem de continuar treballant perquè les properes eleccions el punt de partida de la participació no sigui el d'aquest any, no sigui, perdona, el de 4 anys ni el d'aquest any, sinó el, el punt de partida és el d'aquest any per anar-hi anar pujant. I per la seva banda, Juli Fernández, candidat del Partit Socialista, va obtenir set vots, als quals doncs, tots provenients del seu partit i lamentava que després d'haver de guanyat novament, les eleccions en nombre de vots, es torni a quedar a fora del govern. Perquè si mirem les taules que s'han produït a Palafrugell de les 21 taules que n'hi han 11 en el PSC s'ha volgut llista més votada. Dels 10 col·legis, en 6 hem sigut la llista més votada. Per tant, jo posaré la meva experiència al servei. De que en definitiva és aquest poble que a mi em va acollir quan tenia sis anys i que m'ha permès, permès presentar-me quatre vegades a les eleccions i guanyar-ne quatre vegades que suposo que un dia en el futur quan s'escriu la història algú dirà havia un noi que va venir de Jaén i va presentar a les eleccions i ha guanyat quatre vegades però és veritat que guanyar quatre vegades però només ha governat sis, això també una putada, però bueno, és igual, és, és, és, és, la, és la realitat, és la realitat. No, no, no passa res. no passa res. Els altres dos casos de llista, d'una banda Joan Ferrer de Ciutadans, doncs es va votar a si mateix, en aquest sentit Joan Ferrer destacava el següent. El que no entenc que jo, en el seu portaveu i en el seu candidat, jo li he demanat una audiència i poder parlar amb ell, i ell m'ho ha denegat. No m'ho ha denegat a mi com a persona, m'ho ha denegat a mi com a representant d'una candidatura que estic molt orgullós i d'una candidatura que representa a 527 persones. Jo, Consolidació d'Educació, no és democràtic, no és convivencial ni ens ajuda per avançar. Lògicament, el respecte a la seva decisió no podria ser d'una altra manera. Agraeixo algú del seu grup que sí que m'ha però que no ha pogut ser, de tot almenys ja es veurem. I Miquel Puig, de Palafrugell, en Comú Podem, en aquesta votació de, de dissabte, va votar en blanc amb un gest inequívoc de donar una mà al govern eh, per col·laborar en temes de ciutat. Pren possessió un nou equip de govern, on hi trobem algunes cares conegudes i altres que entren per primer cop a dirigir les responsabilitats d'aquesta institució. Nosaltres, a tots ells, els hi desitgem molt encerts, ja que, si és així, és, qui sortirà guanyant és el poble de Palafrugell. En Comú Pobrem els farà costat en tot el que sigui millorar i construir un Palafrugell millor, especialment en temes que tenen la nostra màxima atenció, com expliquem en el programa electoral. Si doncs que pendent aquest, aquestes reunions amb, amb Junts per Catalunya per part de Josep Piferrer i Joan Vigues per acabar de lligar el cartipàs i veurem també si s'inclou en aquest sentit el Palafrugell en Comú Podem per intentar doncs, formar un govern més ampli que en cap cas havien descartat Josep Piferrer i Joan Vigues d'incloure els comuns en aquest pacte. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, canviem radicalment de tema, i és que us hem de dir que la Coral Mestre Cires ofereix avui un altre dels concerts emmarcat dins del seu 40 aniversari. En Rafael Corbí ha pogut parlar amb el director de la Coral Mestre Cires, en Fèlix Pérez, el qual ens ha destacat, doncs, Quines són els detalls d'aquest concert emblemàtic 40 Aniversari Coral Mestre Cires que té lloc aquest vespre a les 8, Col·legi Badruna, al carrer Sant Sebastià, número 85. Bé, mira, eh, precisament eh, aquest és el concert, diguem-ne, central, perquè eh, en aquest lloc, que és on havíem començat, fa exactament avui eh, 40 anys. Llavors el que hem fet és, de les quatre dècades en què havíem separat eh, les actuacions d'aquest any... Agafem un, un repertori que seran les quatre primeres cançons de cada dècada, o sigui, setze cançons criades pels cantaires fa qüestió d'unes setmanes. D'aquesta manera avui celebreu. Concretament és el dia d'avui, exactament, els 40 exactament. anys? Exactament, sí, sí, per això l'hem triat. El, el 17 de juny del 79 és quan vam començar. I a aquesta hora, precisament, i al claustre de l'escola de Duruna, precisament. Si sí, ens ho vares comentar el dia que vares venir fins a nosaltres i ens vares dir doncs que avui seria també eh, aquesta selecció que ara comentaves, triada per als, eh, per als cantaires actuals eh, de, la, de la formació. Eh, què ens tocareu? O oh, sorpresa? tinc més o menys preparat l'assumpte. A la primera dècada cantarem el Nabucco, l'evocació del Pirineu, Muntanyes del Canigó i Jovenívola, que són triades per ells com, amb, amb molta diferència d'altres. A la segona dècada, el Blue Moon, el Laixa Quiopianga, el Perdó de la Narcisa i Ulls Verds. I a, amb això faríem una primera part de vuit cançons. I a la segona part doncs farem eh, l'Ave Maria d'Arcadel la cançó de la Pau el Deixem venir bonica de Brahms i el Que tinguem sort d'en Lluís Llach i mm -hmm. per acabar cantarem El vestida de nit d'en Castor i de la, i de la Glòria l'Ego H que és una cançó basca que avui està molt de moda canta molt el My Way en versió eh, catalana i el més lluny d'en Lluís Llach com a cançó adequadíssima pel moment actual doncs eh, aquesta serà la proposta per aquesta nit a les 8 del vespre al claustre de l'escola de Badruna dins aquest 40è aniversari ells l'han batejat com a concert emblemàtic aquesta antologia de les cançons triades eh, pels mateixos cantaires què, què compteu, una hora, una hora mira, eh, estrictament eh, és una hora el que passa és que Vindrà l'alcalde, vindrà la, la presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals i haurem d'oferir la paraula i, en fi, tots diran alguna coseta. Doncs, eh, que sé jo, poder posar un, un, una hora i quart, més o menys, més o menys, s'allargarà un amic el que, el que convingui s'allargarà sí. no? que tampoc serà hora de sopar ja podrem anar sopar tranquil·lament sí. Escolta, ara que te tinc aquí el telèfon doncs, deixem recordar com va anar el, el primer dels concerts el primer concert va ser molt interessant precisament era de la, de la primera part i, o sigui de la primera dècada i clar hi havia força més cançons Llavors, eh, bueno, pràviament havíem fet un altre que era del, de les trobades quaresmals de corals. Ah, efectivament. Uh -huh. Sí. Llavors, eh, doncs, no sé què dir-te. Molt bé, jo, jo me vaig trobar molt a gust, vam cantar amb ganes i en el moment actual, doncs, eh, doncs eh, tot això ja no es repeteix massa. Alguna cançoneta de la primera dècada sí que entra d'aquestes que t'he dit fa, fa un moment però bé, va ser un, un, un trencar el gel i encara ens queden doncs, aquest i, i tres més és el que Et anava demanar, ja si vols en recordar-ho ara, ara que tenim el telèfon eh, sí. recordar que la Coral Maestra Cires, als 40 anys continuen celebrant-se amb més concerts uh -huh. mira a uh, l'estiu, a l'agost el concert aquell tradicional ja que fem a Calella que aquest any crec que és, és un dilluns i, no sé, penso que és el 19 d'agost, faríem la segona dècada, només cançons de la segona dècada, també triades, eh? I després, al novembre, el 3 de novembre, faríem la tercera dècada i el 21, si, mal no, si no recordo malament, el 21 de desembre, efectivament, 22 de desembre, diumenge 22 de desembre, faríem la quarta dècada i amb això ja clauríem tot el, això. A part que hi ha algunes sortides, fem també alguna sortida... Eh en fi, sortida d'excursió nostra i sortida d'algun compromís amb altres corals. Però això no entra dintre de la, de la, del centenari, no? Ai, perdó, sí. Escolta, desnà, sí. Del, del Que si vols fer el centenari, anys, sí. en, en, endavant, eh? El que bé, no? I tu mateix. Tant vol sí. que algun dia algú pugui celebrar un centenari d'algun d'alguna coral que sigui derivada de nosaltres no un succedània que és una paraula que me cau molt malament molt bé, tan de volgut doncs. no, no, no algú, nosaltres mateixos celebrem d'aquí 10 anys el cinquantenari les bodes de, de plates, diuen no? el cinquantenari, o són les d'or? són no, les d'or, no? m'ho poses molt bé sí, sí, sí serien les d'or les d'or, les d'or sí. no, molt bé suposo que algú altre ho dirigirà en aquell moment perquè no et pots eternitzar amb, una, amb un tema com aquest perquè ja ja resulta incòmode, no només per tu sinó pa, pels espectadors <ríe> Molt bé Fèlix, ja. doncs uh, que vagi molt bé aquest vespre a les 8 ja. recordem-ho als oients al claustre de l'Escola Madruna, el concert ja. coral la mestra Cirés, concert emblemàtic quarantè aniversari sí. de la formació tal dia com avui del 1900 79 es creava la, la coral Mestre Cirés que ens ha ens ha acompanyat tant, ens ha fet plorar ens ha fet riure, ens ha fet eh, disfrutar de joia durant tots aquests anys i que per molts anys continuïn gràcies, escoltem. perdona per, per més, només un, eh, i és que també tenim un, una exposició els 40 anys, precisament al claustre de l'Escola Madrona hem muntat una exposició que després serà una mica itinerant perquè la muntarem també al taberí de, del, del Teatre Municipal i tal, perquè ens ha portat molta feina i en estem molt orgullosos. Doncs Déu-n'hi-do, eh, sí. aquesta exposició l'anirem a veure, òbviament, i encomanem a tothom doncs, que pugui fer-ho tant si és ara com si després el, el taberí del Teatre Municipal de Palafurgill. Doncs l'entitat cultural Palafrogerenca que ha organitzat aquest seguit de concerts, avui doncs, té lloc aquest concert emblemàtic 40 aniversari Coral Mestre Cires, recordem a les 8 del vespre aquesta antologia de cançons triades pels propis cantaires que podreu doncs, presenciar al Col·legi Badruna a partir de les 8 del vespre. Un ara per a la informació comarcal en aquest primer informatiu de la setmana per explicar que el parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter amplia aquest mes de juny el curs per a guia sopaquàtics que ja s'havia impartit durant el mes de maig a causa de l'alta demanda. La formació té per objectiu transmetre informació i coneixements necessaris sobre la singularitat del parc natural a les persones professionals que treballen en àrees d'immersió dins del seu àmbit. En aquesta ampliació hi participen un total de 25 alumnes, entre els quals hi ha instructors i guies professionals dels centres d'immersió que operen a les aigües del parc, així com agents dels diversos cossos de forces i seguretat. Aquests alumnes s'afegeixen a la vintena que ja van cursar la formació el passat mes de maig. El curs consta d'una formació de 44 hores que inclou una part teòrica i una de pràctica amb la realització del cens de peixos indicadors del canvi climàtic o el cens de gorgònies i una prova final per avaluar els coneixements adquirits. A més del personal del Parc Natural, participen en l'organització del curs personal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, del cos de Mossos d'Esquadra, del cos d'Agents Rurals, del grup Gees de la Guàrdia Civil, professors de la Universitat de Barcelona, investigadors del CSIC i altres professionals experts en temes marins i Patrimoni Natural. Així s'explica la tasca de gestió del parc natural i la feina dels cossos de vigilància i a més a més es posa en valor la feina del guia com a professional coneixedor del fons marí del parc i es fomenta la pràctica del busseig responsable i compatible amb la conservació del fons marí. El curs també afavoreix la relació directa entre els guies i el personal del parc. Tornem ara cap a casa nostra per baixar a la Biblioteca de Palafrugell per parlar amb en Joan Soler i que ens expliqui les activitats per aquesta segona quinzena del mes de juny, què ens espera i quines activitats tenen programades des de la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Tornem a parlar amb en Joan Soler, bon dia Joan, i explica'ns una miqueta, aquesta segona quinzena de, del mes de juny, que tenim preparat?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 L'altra setmana, el dimecres 26, també a dos quarts de vuit, a, a la sala polivalent o al pàtín, que no hem decidit, vindran dos primeres espases com són l'escriptor Rafael Nadal i el gestor cultural i ibereter Guillem Terribas, que es presentaran al fi de l'italià,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 Tampoc m'ha volia obrir dels més petits, eh, aquest dijous 20 de juny tenim a dos quarts de 5, per als pares i mares de nens de menys de 0 a 3 anys, sobretot per nadons, un concert d'alquímia musical. Per tant, per a aquells que tingueu nens petits, nadons de 0 a 3 anys, pares, podeu venir a aquest concert musical d'alquímia eh, musical, que és, un, que és un grup, a les 4 i mitja, dos quarts de 5, el dijous 20 de juny, aquí a la sala polivalent.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 també és, és comunicació i aleshores el que, el que hem convidat és un, en David Vila que és un rapsoda. Hi explica els contes a nivell a nivell oral, no? d'una manera sota contes, contes per adults i curiositats lingüístiques.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 hi ha, ha varios rapsodes que estan fent coses en aquest nivell i que, bé, bueno, és d'altra manera i ho li donem un toc més, més lúdic més d'espectacle eh? i, bé, bueno, que ens agrada molt, no? A vegades no tot és ha de ser d'una manera més seriosa, més metòdica més cartesiana, no? També hi ha una manera més, més, més lúdica mm -hmm. més d'esbarjo per fer-ho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 Gràcies a vosaltres i convidar tothom que vingui a activitats i a agafar llibres. Doncs anirem parlant amb els protagonistes d'aquestes activitats doncs per també apropar-vos a eh, aquesta programació de la biblioteca des de la vessant de qui impartirà aquestes xerrades, aquestes conferències i també aquestes presentacions de llibres. I arribem ara sí al final d'aquest informatiu d'avui, dilluns 17 de juny. Nosaltres ho farem acabant amb la previsió meteorològica per aquest inici de setmana que ens porta un dia més el meteoròleg de Ràdio Palafrugell. Bon dia, Enrique. Hola, bon dia a tots. La situació del test molt tranquil·la per a aquesta setmana, en principi, encara amb valors relativament controlats pot ser que demà els màximes sí que poden arribar a més als 30 graus, encara que quedaríem per davall, però tota esta setmana, doncs, amb valors, com dic, doncs, per damunt de 25, però tampoc molt més enllà, i mínimes, això sí, per damunt dels 15, és a dir, un temps típicament estival, però, com dic, encara sense massa rigors en quant a calor extrem, i, des qual, tampoc, de sobte, tampoc, té moment, de situació de pluges, doncs, no es veu, evidentment, per cap lloc, alguna neurositat, arrastrada de la humitat, però poca cosa més. Doncs l'Enrique que no té gaire feina aquests dies amb nosaltres perquè a Palafrugell doncs el temps no serà gaire variable i les temperatures doncs, seguiran aquesta bonança i entrem doncs, ja en la darrera setmana de primavera amb unes temperatures clarament d'estiu. Amb la informació meteorològica ens acomidem d'aquest eh, informatiu d'avui. Nosaltres us emplacem a que ens continueu escoltant, que continueu sintonitzant Ràdio Palafrugell i que si voleu seguir el minut a minut de les informacions de casa nostra doncs seguiu enganxats també a la nostra pàgina web, la nostra remodelada pàgina web radiopalafrugell.cat. Allà hi trobareu totes les informacions que anem fent dia rere dia aquí a la nostra sintonia i allà doncs, les podreu compartir també a través de les vostres xarxes socials, a les vostres amistats, per tal que elles també estiguin informats de tot el que succeeja a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Ens retrobem demà. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres, a la una del migdia i a les 7 de la tarda, la vostra cita per saber què passa a Palafrugell.